Закривали скло, але ота щілина внизу турбувала Романа. А раптом хтось упізнає його штани, а раптом здогадається, чого він сюди зайшов, що він тут робить. Власне, повинен зробити. Ні, краще зайти отуди далі, за двері. І нехай там даруйте унітаз, нехай тісно і незручно, зате ніхто не побачить. Ця пробірка, хай її чорт. Як же воно зробити? «Як прилаштуватись, щоб швидко і добре, щоб оця сива тітка не лічила хвилин, щоб не глянула на нього зневажливо, мовляв, чого ти недолуги хочеш, яких тобі бузьків ти он штани розтебнути стидаєшся?» «У нього нічого не вийде. Він не зможе. У нього просто не встане, і не те, що не встане, а вже не встає. Спокійно, спокійно, Романе, думай про щось приємне. розслабся. Катерина Степанівна, тут у вас що, знову якесь імпо засіло? Поторсав хтось ручку туалету. Ну, просто спасу немає. Службовий туалет, а там вічно на дві години засідають ваші клієнти. Неприємний, де там неприємний? Огидний жіночий голос. І ще один знайомий, чоловічий. Катерина Степанівна, тут до вас мужчина не приходив? Такий симпатичний, худорлявий, романом звуть, де він? «Симпатичний, худорлявий? Це про нього, Романа!» «А голос знайомий? Це ж отой лікар із сивими скроменням, скронями. Роман вийшов зі свого схову з відчуттям, наче його визволено з камери мук. «Ходіть зі мною! У нас сьогодні інша медсестра, не з нашого кабінету, не знає всіх тонкощів, тому й послала вас у лабораторію. Жінка не розуміє. Це ж не аналіз сечі здати, правда?» Лікар усміхнувся карими очима, і Роман відчув таку симпатію до цього широкого в плечах мужика, що ладен був його розцілувати. «Ну, звичайно, свій брат мужик, і він тямить, що до чого? А де ти служив? Та це ж зовсім поруч. А пам'ятаєш вашого нач служби, Довбеньку? Та ж його всі знали, весь округ». Роман справді пам'ятав. І ця коротка розмова, яка тривала, може, хвилину, поки дійшли до кабінету – перетворила щойно чужу людину на майже приятеля. пак він добре пам'ятав майора Довбеньку. Зовсім непомітно перейшли до теми візиту. «Слухай, Романе, вже на ти, як до свого, звернувся лікар. Ти зачекай трохи, я ще одну пару прийму, а потім підеш отуди, за двері. Там у нас маленький кабінетик. Зачинишся і здаси о той аналіз, гаразд?» «Без цього, друже, ніяк не можна». «Добре, я зачекаю. А то там, в лабораторії, якось...» Лікар не засміявся, зареготав. «Якось? Ну, ти сказав, друже, якось. Мені, якби навіть пістолет до грудей приставили, я б там не зміг нічого зробити. Жінки думають, що це так просто. Прийшов, побачив, переміг. Самі б спробували. Тут умови потрібні і настрій». Він знав, про що говорить. У маленькому кабінетику за дверима виявилось два крісла. Одне – гінекологічне, на якому оглядають жінок, та інше – м'яке. У ньому, мабуть, відпочиває після прийому цей широкоплечий, йому б на змаганнях із важкої атлетики виступати – лікар. Навпроти крісла – календар. Але на ньому не собачата на кривеньких лапках, а двоє – звабливих панянок із виставленими на показ принадами. Цікаво, як би панянки виглядали, як би їх розкласти на оцьому загадковому апараті, який Роман уперше бачив зблизька. Скільки жінок приходить сюди щодня? Як воно усе виглядає? Не щувся, як усе спрацювало. Якихось кілька хвилин, і пробірка готова для дослідження. Клацнув ключем, відімкнув двері, гордо тримаючи результат. Що все? Готово? «Ну, ти, брат, даєш, рекордсмен, орел! Зразу видно, що разом служили. Давай я сам віднесу в лабораторію». За останні слова, Роман Ладен був розцілувати лікаря. Йому до болю не хотілося знову йти до тих, ні в чому перед ним невинних жінок, які проте мусили стати свідками його ганьби, якщо в тій пробірці не виявиться достатньої кількості того, що необхідне для зміни маршруту польотів лелек. Хай вони краще не бачать. Аналіз скоро був готовий.